Garai nándor zeréndvár polgármestere Halvány lila volt a düh. A bőrgyár termelését le kellett állítani, mert a hatalmas köveket nem tudták eltávolítani a szennyvíz útjából. A mocskoslé elöntötte a pincéket és a raktárakat. A kár hatalmas volt, és a haját tépő igazgató szerint még hosszú ideig nem indíthatják újra a gépeket. A rendőrség értetlenül állt a csatorna végén tornyosuló sziklák előtt. Bordagás pár aki természetesen nem találta meg, akit előző nap keresett, van nézegette a kőhalmot. Magától nem kerülhetett ide, ezt jegyzőkönyvileg is rögzíthetjük. Ha pedig ez igaz, akkor csak két eset lehetséges, az egyik az, hogy már tegnap is itt volt, a másik az, hogy idehozták. Az első eset nem lehetséges, mert akkor már tegnap kijöntött volna a szennyvíz. Ezt jegyzőkönyvileg is rögzíthetjük marad az, hogy idehozták. Ha ez igaz, akkor két eset lehetséges. Vagy egy ember hozta ide, vagy több ember. Egy ember nem bír el ekkora köveket, ezt jegyzőkönyvileg is rögzíthetjük. Tehát több ember követte el a büntényt. Ha ez igaz, akkor két eset lehetséges. Vagy idegenek voltak, vagy várjak. Idegenek nem lehettek, mert azokat nem zavarják a döglött halak. Na ide figyeljen, főtörs! Vágott közbe Garai, aki csak eddig bírta a kacifántos futtatást. A maga számára két eset lehetséges. Az egyik, hogy nem fogja el a tetteseket, a másik, hogy elfogja. De ha nem fogja el, akkor úgy kirúgatom a rendőrségtől, hogy a lába se éri a fődet. És ezt játsző könyvileg is rögzíthetjük. Ezzel Garai Nándor berohant a polgármesteri hivatalba, mint mondottam volt, halvány ilán és elszántan. Nem szokott hozzá, hogy az ő terveit valaki keresztül húzza. Ő aztán igazán szereti a várost. Ő tudja, mi a jó az eréndváriaknak. És aki az ő munkáját agadályozza, az csak a nép ellensége lehet. Aljas életű, börtönbe valunk az ember. Ki ismerheti jobban az eréndvári ember lelkét, mint ő, aki itt született? Ő, akit érdemesnek tartottak a polgármesteri posztra. Ő, aki közismert szerénységével és bölcsességével már évek óta gond nélkül irányítja ezt a viharosan fejlődő várost. Vele szállt szembe valaki? Vele, akinek már öt kitüntetése van? Vele, akivel a legnagyobb vezetők is kezet fogtak? Az a Számé, aki Záriindvár fejlődését meggátolja, az országot akarja romlásba taszajtani. Az utolsó mondatot már hangosan üvöltötte azon a rendkívüli közgyűlésen, amelyet délelőtt tíz órára összehívott. Aki indvar fejlődését meggátolja, az országot akarja romlásba taszajtani. Itt valakik szembeszegűnek a nép akaratával. Itt valakiknek érdekükben áll, hogy a városunk egy koszos, dudvás, állatpiszoktól rothadó helység legyen. Tegnap valakik megakadályozták a park felszámolását. Milyen jogon? Ma valakik eltorlaszolták a bőrgyár vízlefolyóját. Milyen jogon? Valakik állánséges kiáltvány ragasztottak az iskola kapujára. Milyen jogon? De mi megtaláljuk a bűnösöket. Megtaláljuk és lecsapunk rájuk. Mert oldhatatlan szeretetünk Zedindvár iránt erre a keménységre kötelezi. Azért hívtam össze a közgyűlést hogy zerénváron meghirdessük a rendkívüli állapotokat. Jöjjön ide a katonaság, rendőrség, keressék meg ők a bűnösöket. Vagy akar valakinek más javaslata? A képviselők úgy hallgattak, mint a reggeli haltermés Garai kertjében. Úgy megszokták már a hallgatást meg a lógatást, hogy a fejüket szinte már nem is tudták viszintesen ingatni. Bérbéla, a heves iskolaigazgató elmélyülten figyelte a körmeit. Milyen gyorsan nőnek, gondolkodott el ezen a mély és tudományos problémán. Két napja vágtam le, és már látszik a kosz. <gül> az magában számolt ezerig. 53, 54, 55, 56. Jó módszer volt, már gyerekkorában begyakorolta, amikor a szülei órákon vitatkoztak. Hallgatni arany, beszélni veszélyes, mondogatta maga megnyugtatására. Talán ha tudta volna, hogyan vitték el reggel gyermekei papagáját, de nem tudta. Doktor Pankotai az ügyvéd úr zavartan a székében. Őt is idegesítették ezek a fura jelenségek. Ellenállni a polgármester akaratának, hol halakat szórni a kertjébe. Csak nem garai bukásának az előszele ez. Mert akkor hiba volt mellé állni és bukni vele együtt, de ki tudhatja a jövőt előre. Így gondolkodott az ügyvéd úr, és hallgatott ő is. Garai Nándor elégedetten dörzsölte össze a kezét. Megint ő győzött. De mi ez a zajodaki? Ki kiabál a folyosó? Miféle léptek kopognak a közgyűlés szent némaságába? Polgármester úr! tépte föl az ajtót zihált hajjal és lélegezve Rózsika, a titkárnök gyöngye. Polgármester úr! Mi az? üvöltötte Garai. Hogy mer zavarni? Nem tudja, hogy... Itt a televízió, sikkantott az asszony, és Garai Nándor szava elakadt. Isten bizony, Adarta rémülten a nő. Kamera, lámpa, riporter, itt Zeréndváron. Sokféle nagyhatalmat ismerünk, de a televíziónál nagyobb hatalmat alig. Különösen Zeréndváron nem, mert ugyanmit csinál egy valódi nagyhatalom. Mondjuk fegyverkezik. Melyik Zeréndvári állampolgárt zavarja meg ez az ebédelésben? Sajnos egyiket sem. Vagy mondjuk békét köt az a nagyhatalom. Melyik zerényvári fog táncra perdülni ettől a hírtől a templom előtt? Egyik sem. Senki sem. Egészen más, ha kivonul a televízió. Akkor felfordul a világ, megpesdül az élet, hiszen ez az egyetlen hatalom, amely máról holnapra országosan ismert ember csinálhat, kis 26 Jánosból és nagy 32 katából. És ehhez szinte nem kell sem fegyverkeznie, sem békét kötnie csupán felvételt készítenie Jánosról és Katáról, és azt a felvételt este sugározni a televízióba. Tudják ezt az erindváriak, össze is futottak rögtön, ahogy szétszágódott a hír a világ leggyorsabb és legbiztosabb üzenet közvetítőjén, azaz szájról szájra. Magas, bozontos szakáló férfi áldog a park szélén, kezében a videókamerával. Felvételeket csinált a fasorról, a padokról, a játszótérmászókáiról és persze a körben álló várjakról, akikkel egy szürke öltönyös, kékinkhez csikós nyakkendőt kötő férfi beszélgetett. Úgy hallottam, fordult a riporter szivornyák Vilma nénihez, hogy ezt a parkot meg akarják szüntetni. <gül> Jól hallotta? pislantott körbe az öregasszony, hogy nem áll -e a közelbe garai valamelyik embere. El akarják törölni a föld színéről, hogy valami tornyot emeljenek? Toronyházat, szólt közben a riporter, és Vilmanéni mosolygott. Toronyházat vagy tornyot, nem mindegy. Földulják a parkot, kivágják a fákat. Megmondom úgy, ahogy van, ha utána összeszidnak is. Nem jól van ez így. És miért nincs jól? Érdeklődött tovább a szürke öltönyös. De Vilmanéni csak legyintett. Az a legyintés sokat mondott, de Vilmanéni többet egy szót sem. Nem, mintha gyáva lett volna, de gyáva volt. A tévések ugye elmennek, Garai meg Vilma néni ott marad. Tobrák bácsit keményebb fából faragta a pipája, aki szintén asztalos volt. Azért nincs jól, uram, emelte fel a pipáját, amely olyan göcsörtös volt, mint a deszkák a műhelyében. Azért nincs jól, mert a fa éle. Én egy egyszerű asztalos mester vagyok. Egy asztalos, aki abból él, hogy kivágják a fákat. Mégis azt mondom, ezek a fák nekünk lélegeznek, ezek a fák a mi tüdőnkbe szivattyúzzák az oxigént, bűn kivágni őket. Akkor miért engedik, hogy kivágják a fasolt, és ahogy a hölgy mondotta, feldújják a parkot. Víman énnek nénnek fülig szaladt a szája. Utoljára ötven éve mondták neki, hogy hölgy. Erre a kérdésre már is sem válaszolt. Szépen visszahúzódott a többiek közé, és ide-oda tekingetett, mintha nem is neki szólt volna a csíkos nyakkendős riporter. – Ott jön a maga embere – intett a kamera mögé a hölgy, majd az megválaszol minden kérdésre. Az úton Sipi tanár úr közeledett. Látszott, erősen törje a fejét valamint, hiszen észre sem vette a némán áldogáló tömeget és a tévéseket. Az előző este elfogyasztott italmennyiségtől még kiség kábán próbálta összerakosgatni a fejébe csörömpölő emlékezet és gondolat cserepeket. Tehát tegnap este járt nála valaki néhány gyerekkel, és az illető igaz történeteket mesélt Mátyás király koráról. De biztos ez? Biztos. Nem álmodhatta, hiszen a két boros pohár még reggel is az asztalán volt, az üres üvegek mellett. És ha valamelyik gyereki volt belőle, <gül> na no de annyit. Egyébként is tisztán emlékszik egy nagy bajuszú hatalmas férfira, aki kinizsipálnak nevezte magát. És ha ezt a férfit is álmodta a bajuszával együtt, hmm, csak hogy itt van ez a döglött halas csoda a garai kertjébe. Kivitte oda a potkákat. Meg ott vannak a sziklák a csatorna végén. Azt a csínyt kikövette el. Sipeki Béla, magyar szakos tanár, idegesen megdőzsülte a homlokát, és felnézett, éppen a tévékamerával és a riporterrel találta szembe magát. – Úramisten! – gondolta. – Már megint támadom. – Jó napot kívánok! – nyomta a tanár úr orra alá a mikrofonját a szürke öltönyös. – Azt szeretném öntől megkérdezni, hogy miért engedik az erindváriak, hogy kivágják a fasorokat és feldújják a parkjukat. Mm – -hmm, Most már biztos, hogy álmodom, gondolta a Sipi tanár úr. – Persze, nyilván a halakat is álmodtam, meg a sziklákat is álmodtam, ahogy azelőtt a kinizsit álmodtam. – Most meg azt álmodom, hogy Zeréndváron a park szilén áll egy tévés forgatócsoport, és a riporter arról kérdez, miért engedik az Zeréndváriak kivágni a fasodukat. <gül> no de, ha álmodom, akkor azt mondhatok, amit akarok. – Ide figyelj, Ösi! kezdte kedélyesen a tanár úr, mert ugyan mindegy, hogy az ember álmában hogyan szólítja meg a tévériportett. Tudom, hogy te nem a valóság vagy, meg a többiek sem, de mindegy. Most elmondom neked őszintén, amit gondolok. Először is. Van egy budgyant polgármesterünk. Garai Nándornak hívják. A kamera mögött álló emberek felhördültek. Még Szivornyák Vilma néni is elvörösödött, pedig ő már 16 éves korában sem pirult el akármitől. Hogy valaki bemondja a tévékamerába az igazságot Zeréndváron, és még hozzá ilyen nyíltam. <gül> Ez a sipeki vagy forradal már lett éjszaka, vagy megint részek. <gül> csak az a különös, hogy nem látszik rajta az itóka. Meg se billen. <gül> és nem csak hülye, folytatta a tanár úr álomi őszinteséggel, hanem egy ravasz csaló is. <gül> mi van, acsi? Eltátottad a szádat, mi? A riporter becsukta a száját. Sok emberrel készített már interjút, mióta mikrofont vett a kezébe, de a polgármesteréről kisvárosban józenember még sohasem mondott ilyeneket. Sipeki folytatta. – Figyeljetek ide, emberek! – nézett bele a kamerába. – Az nem lenne olyan nagy baj, hogy Garai hülye. Egy-két év alatt az ilyesmi kiderül, aztán jön az újraválasztás, és az emberünk a székből kirepül. – Az a baj, hogy a Garai zsavasz és csaló is! – ki hogy a városban legtöbb dologban az ő szava dönthet, és így mindenkit a kezébe tarthat? Azt akarod, hogy adjunk pénzt a vállalatodnak? Támogass engem! Azt akarod, hogy felvegyék a gyereket a gimnáziumba? Elintézem, de támogass engem! Azt akarod, hogy csökkentsük az adódat? Szeress engem! És így tovább, és így tovább! Tudja maga, mi az a mafia? Tanár úr! szólt közbe Tobrák bácsi. Ne tessék! Baj lesz! Ennye Tobrák, mester! – legyinte Csipeki Béla. – Maga ébren is ilyen félős, az a baj. Most nyugodtan mondhat, amit akar. Olyat én még nem láttam, hogy valakit az álma miatt följelentenek. Tobrák bácsi elbámult. – Mi álomról van itt szó? – Amit a tanár úr elmondott, az a legigazabb valóság. – Szóval, ha tudja, hogy mi az a mafia, akkor tudja, hogy mi van itt váron? Hát persze, hogy azt csinál garai, amit akar. Ki akarja írteni az ősi fasort? Ki írtja? Toronyházat akar építeni a park helyén? Toronyházat épít. Mindenki a kezébe van. Még én is. Mert hónap azt mondhatja az igazgatónak, hogy Béla, te! Nyugdíjazmán ezt a vénhülyét. Vagyis engem. A körben álló emberek dermetsége, amelyel a tanár úr őszinte szavait fogadták, lassan felengedett. Sőt, erre az utolsó mondatra tapsolni kezdtek. Ez igen. Néztek egymásra, és csillogott a szemük. Ez álma bátor ember. Mindig tudták, hogy sokat szája a sipeki Béla, hiszik, de hogy ezt mind elmondja, belemondja a tévébe, józanul is. Erre egyikük sem gondolt. Őt kellene megválasztani polgármesternek. Hanem a nagy több hirtelen elhalt, és az emberek úgy húzottak hátra, mint akik azt mondják, hogy hm, mi nem is voltunk itt. Mi nem is vagyunk itt. Mi nem is hallottunk semmit mi nem tehetünk semmiről. Sipeki tanár úr mögött az úton Garai Nándor közeledett feldújtan a képviselőkkel. Haragos hangja már messziről hallatszott. – Hagyják abba! Kérem azonnal leállni! Ki itt a forgatást? Oszuljanak emberek, oszuljanak! Sipeki tanár úr felderült felderült. – Nagyszerű! Garai belekerült az álmába, és itt milyen nagy szája van? – Csendesebben, kis ember! emelte a polgármestereli a tenyerét a történelem tanára. – Most is kiabálsz? Nem elég téged elviselni a valóságban? Pofa alapállásba, és tessék bocsánatot kérni itt mindannyiunktól! Garai levegő után kapkodott megdöbbenésében. – Mit merészel ez? – Ne tátok, kis, ne tátok! mond utánam szépen, bocsánatot kérek, hogy az órotoknál fogva vezettelek benneteket eddig. – Pédártlan! süvített Garai. – Ez megőrült. Azonnal távolítsák el! – Óriási! – nevetgélt a tanár úr. Fantasztikus! Pont olyan, mint az életben! Aztán megint a tévékamera felé fordult. – Kedves ország népe! Nézd meg, milyen egy felfobalkodott polgármester! Álmában sem tudja elviselni a kritikát. És az ilyenek irányítják egy város sorsát. Az ilyenek döntenek fasodokról, parkokról és emberekről. Garai ezt már nem bírta tovább. Mint egy felingerelt oroszlán az idomítójára úgy urlott Sipeki tanár úr hátára. Egy pillanat múlva már a földön henterektek, spirkoztak, mint két megvadult diák. – Mit te rétanyaló? – üvöltötte a városatya. – Ki a fátú valkorolt? – és beletérdelt Sipeki Béla hasába. – a ha minden itt defáj! – hörgött a történelem tudósa. – Miért nem ébredek én fel? – Hiszen, hiszen ez nem is álom. És visszakézből szájon kapta az Erényvár polgármesterét. Választák szítőket! kiabáltak a képviselők. Csak a fejét, hogy meg ne sártuljon! sívította Vilma Vilmanéni, bár azt nem mondta, hogy kinek szól a javaslat. A kamera pedig hangtalanul dolgozott, és megörökítette a porfelhőt kavaró vad lovagi tornát, amelyhez hasonló mostanában nem nemigen fordult elő. Az egész felekedés nem tartott tovább két-három percnél. Hirtelen kiátozás hallatszott messziről. Pontosabban két-három hangos mondat zengett vége az úton, mint egy felvonulási elszavai. Először csak ennyi hallatszott. Pam, papam, pam, garai, pam, pam, valaki, pam, pa, pam, keresünk, pam, pam, mesterünk. Sipeki tanárul és Garai lehentergett egy egymásról. Felálltak és lihegve figyelték a felfel -fel most Pam, pam, garai, pam, pam, pam. Valaki, pam-pam, keresünk, pam-pam, mesterünk! A kamera a főutcára szegedződött, Az erényt várja, képviselők és egyszerű lakosok némán meredtek előre a futó fasorok között. És akkor az egyik kereszt ütemes lépésekkel befordultak a kiabálók. Elő kinizsi a gyerekekkel, utána a kék színű kocsi lassan araszolva. A kocsi mögött pedig az eréntvárjak vonultak kutyákkal, macskákkal, kalitkákkal. És most már tisztán hallatszott a Rigmus. – Tűnjön el, garai, küldje el valaki, ha állatot keresünk, ott a polgármesterünk!